Onorat auditoriu, sigur a vorbit despre Basarabia Însemnează să te umpli de emoție Să simți trecutul și prezentul să întrezărești viitorul acestui ținut Despre Basarabia, sigur că am auzit din copilărie De la mama mea La școală am auzit mai puțin în vremea aceea Când am văcut școala dar ceea ce mi s-a istorisit despre Basarabia și Nordul Bucovinii, un chiar meu a făcut școala de cântăreți la Cernăuți și știam multe de la el despre Cernăuți, despre Nordul Bucovinii și sigur Basarabia a fost dorul cel mai puternic care m-a stăpânit ca elev, ca student și apoi când s-au deschis granițele în 90, eram cadru didactic la facultatea de teologie cu studenții la care eram îndrumător, am făcut cea din trei excursie în Basarabia, unde doream să ajung neapărat la Chișinău și în împrejurim pentru că știam că această parte de țară este tot românească este un trup al nostru este un mădular al României care suferea fiind desprins de țara mamă. Sigur că oamenii din Basarabia, prin istoria pe care au parcurs-o de jertfă și de suferință, sunt niște oameni speciali. Acolo, sigur, s-au produs deportări, s-au produs schimbări, au fost lăsați numai oamenii simpli, intelectuali, au fost deportați din Basarabia, ca să se piardă urma luminilor Basarabiei. Dar cum Dumnezeu are grijă de orice neam și atunci când este în suferința cea mai puternică, atunci renaște cu mai mare forță, așa și Basarabia, deși au fost intelectuali sacrificați și duși în Siberia și în alte părți. De acolo au ieșit intelectuali, de primă mână, oameni cu o simțire românească atât de autentică, atât de puternică, încât această bazarabie are cu adevărat niște valori autentice. Și ori de câte ori îi ascultăm pe bazarabeni, ne umplem sufletele și inimile noastre de emoții, că îi simțim mai români decât noi simțim cu mai multă vibrație, cu mai multă sensibilitate. Și noi în fiecare vară organizăm tabere ale bazarabenilor care vin la Arhiepiscopie și de fiecare dată ne prezintă programe artistice de cântece și poezii. Nu avem valoarea lor spirituală și morală, trebuie să-l spunem. Nu avem sensibilitatea lor am fost de asemenea în Bucovina, de mai multe ori la Cernăuți, la Boian. Am fost uimiți de limba curată românească și de cântecele pe care ele le-am învățat, de acurateția cu care trăiesc sentimentul românesc. De parcă în exil, România este mai prezentă decât în țara noastră. Și aceasta am constatat. A readuce... Istoria Basarabiei și luminile acelor oameni de suflet în rândul românilor noștri este și o datorie de conștiință, dar în același timp este și o binefacere atât de mare pentru că acei oameni, prin experiența, durerea și jertfa lor, ne sunt de cele mai multe ori superiori. În limba simplă pe care o prezintă, noi nu găsim altceva decât limba spiritualității noastre, limba cazanilor noastre care e cea mai curată și cea mai autentică. De aceea vă suntem recunoscători că veniți și ne aduceți din nou, din umbra istoriei, luminile Basarabiei, pe care noi trebuie nu să nu le uităm, ci să ne înveșmântăm cu aceste lumini. Căci sunt lumini care nu trebuie să piară niciodată, să se piardă razele lor. Și aceste raze să strălucească mai mult acum când avem libertate și avem posibilitatea să ne întregim și ne bucurăm de această posibilitate de a intra și basarabeni în Europa, căci nu, nu vor mai fi granițe. Și această Facilitate, credem că noi, noi că face parte din purtarea de grijă a lui Dumnezeu și de aceea iată istoricii care vor ca românii să nu-și uite istoria, să nu-și uite trecutul, că istoria e memoria cea mai prețioasă pe care noi trebuie să o trăim și să o transmitem. Și dumneavoastră sunteți vehicole prin care istoria Basarabiei se perpetuează acolo dar și în România căci România are nevoie de acest trup șterbit al său să se întregească și să se întregească mai întâi în conștiința românilor căci așa s-a făcut și unirea celor trei provincii Muntenia, Moldova și Transilvania printr-o conștiință vie și trează prin oameni de cultură, prin istorici, prin oameni de spiritualitate la care a participat intelectualii și biserica. De aceea tot intelectualii și biserica trebuie să readucă întreaga Românie în hotarele sale și în conștiința românilor de aici și de pretutinde. Noi vă mulțumim pentru această misiune pe care o faceți că sunteți împreună lucrători cu noi, cu slujitorii bisericii și faceți misiune în rândul românilor. Vă mulțumim și vă rugăm să ne împărtășiți aceste cuvinte din suflet, din memorie, din studiu, din istorie, din tot ceea ce are mai scump și mai sfânt tezaurul nostru și dumneavoastră aduceți acest tezaur în actualitate. Vă mulțumim!